O să citesc două pasaje din scriptură, sunt scurte, așa că nu o să vă spun trimiterea. Salmistul spune, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. În romani, Pavel, în textul care și aseara am înțeles că a fost citit, începe așa, cu vândem dar fraților,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 Onoarea și mila de care am avut parte, să ne numim copii ai tăi. Îți mulțumim că atunci când eram în păcat și în mizerie, atunci când nu aveam niciun merit, atunci când nu meritam să fim iubiți, Tu ne-ai iubit. Îți mulțumim că prin Harul Tău suntem în picioare în această zi și putem să stăm în prezența Ta și în prezența Cuvântului Tău. Îți mulțumim că putem să ne vedem fețele unii altora și putem să muncim, suntem să sănătoși. Tatăl nostru este o mare binecuvântare, Te rugăm să ne ajut să o prețuim. Te rugăm să ne ajut să prețuim și timpul pe care îl stăm în casa Ta. Amin. Și cuvântul Tău pe care îl auzim în acest Te loc. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Fă-ți desăvârșită lucrarea Amin. și în seara aceasta. Și nu ne lăsa să plecăm la casele noastre netransformați și neschimbați. Ami, Vă rog să ocupați locurile. Am două vești. Una bună și una mai puțin bună. Cea bună este că pe mine la media și în Agârbici, în biserică în care slujesc, oamenii mă iubesc pentru că vorbesc puțin la predici. Ce are a este că de fiecare dată când merg în deplasare, îmi trebuie o oră jumate, două. Aleluia, aleluia. Nu știu dacă e chiar aleluia. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când e vorba de mers la biserică, dacă este activitate așa cum e la dumneavoastră aici, Cântare și se tot schimbă, tot apar alții, e bine. Dacă nu începe predica, mai ales dacă omul ăla nu s-a pregătit și nu știu cu timp să stea cu scriptura în mână, sau dacă omul respectiv bate câmpii, așa îmi vine să casc, și așa îmi vine să ies, și așa îmi vine să-mi scot telefonul, să citesc o carte. Ca că am cărți pe telefon. Mai văd tineri care încep jocuri, baunii și-au făcut un fel de rețeau din telefoanele mobile și joacă împreună. Și vreau să vă spun cumva ca o mărturisire, așa că sunt multe ocazii în care eu mă plictisesc la biserică. Este plictisitor. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar sunt ocazii în care eu și în același timp văd pe alții că se plictisesc. Mi-am pus, de multe ori, întrebarea aceasta și în Comitetul Bisericii Media și analizăm des problema aceasta. Ce să facem ca să stârnim oamenii, și mă uitam la fratele Dragoș, că tot încerca și tot trăgea, să stârnești oamenii să se implice în lucrare, să se, implice în, în, să se unească în activitățile bisericii. Una din preocupările pe care avem noi în media și este aceasta. Cum să face să-i motivezi pe oameni? Să le strânești acel interes să fie prezent, să fie activ la slujbele bisericii. Pentru că foarte adesea se întâmplă când predici, să-l vezi pe un frate sau pe o soeură, ca te un pic așa mai tolănit, cască... Și când ești la mesaj, știți că este o problemă cu căscatul. Dacă te uiți la unul care cască, îți face poftă. Și ești pus în situații genante să mai spui un și sau să mai... E o gură de aer, că cineva s-a plictisit. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă vorbesc, dacă vreți, mai puțin teologic. Sunt condamnat adesea că vorbesc mai puțin teologic și doctrinar și mai mult mă duc pe partea aceasta practică a lucrurilor. Nu vorbesc mai puțin teologic și doctrinar pentru că nu este nevoie. Vorbesc mai puțin teologic și doctrinar pentru că de teorie avem capul plin. Cel puțin eu și cei din antorajul meu, Cunosc Scriptura foarte bine, cunosc starea în care se află foarte bine. Problema mare pe care o au este cum să aplice acest cuvânt al Lui Dumnezeu în viața lor de zi cu zi. Așa că permiteți-mi în seara aceasta să mergem, să vă duc într-o într incursiune cu elemente care țin de viața noastră de zi cu zi. Și văd aici mulți bărbați, unii dintre ei au lucrat în atelier de tâmplărie. În de meserie, cel puțin Alexeni în de meserie. În momentul în care intri într-un atelier de tâmplărie și merge o mașină din aia o freză sau un abri, dacă vine cineva să vorbească cu tine, ce se întâmplă? Îl auzi? nu mai auzi. Dar dacă lucrezi acolo o jumătate de oră și vine cineva să vorbească cu tine, și ce se întâmplă? Îl poți auzi. Dacă, de exemplu, ieșiți dintr-o încăpere întunecată, afară, unde este lumină. Care este prima senzație? Prima tendință? Să îngustezi ochii, să intre mai puțină lumină de afară. De ce? Pentru că ochii noștri, când au ieșit afară, nu sunt acomodați cu lumină. Dar după ce mergi câțiva pași, după ce stai un timp, ochii se adaptează și nu ai nicio problemă să mergi prin lumină. Dacă, de exemplu, încerci să te uiți în soare, câteva secunde și după aceea să te uiți în jur, ce se întâmplă? Nu mai vezi aproape nimic. Vezi numai lumină în fața ochilor. Dar ochii se adaptează și se revin. Așa ne-a creat Dumnezeu. Să ne adaptăm diferitor uh, circunstanțe și situații din viața noastră. Și lucrul ăsta este foarte bun. Nu știu dacă ați fost vreodată plecați să stați undeva la un hotel. Când te duci la un hotel vrei să... Ă, Ești la un moment dat să mergi la baie, nu este ca acasă. Te duci pe de rog, nu trebuie să aprinzi nicio lumină. Trebuie să aprinzi o lumină să vezi în ce direcție e, chiar dacă ai fost de două, trei ori în ziua aceea. Dar dacă stai mai multă vreme, înveți camera, înveți toate elementele și poți să te duci pentru întuneric. Corpul nostru se adaptează și scrie niște tipare. În felul acesta este mai puțin stresantă viața. Ce s-ar întâmpla dacă de fiecare dată când eu știu, mergeți la bucătărie să faceți o mâncare surorile, trebuie să citiți de fiecare dată rețeta. Nu prea ar fi convenabil Ar lua foarte mult timp să gătiți Ce s-ar întâmpla dacă de fiecare dată când vă urcați soților la, fraților la volan, ar trebui să-i luați iarăși manualul și să citiți. Nu prea convenabilă treabă. Învățăm și ne adaptăm. Și asta este o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Însă sunt lucruri care de care suntem afectați. Și în sens pozitiv, și în sens negativ. Orice lucru din viața noastră ne stimulează într-un nivel mai mic sau mai mare. În momentul în care luăm un pahar de suc, care e sucul dumneavoastră preferat Al meu este pepsi. Am reușit să beau 5 sticle de jumate pe săptămână. Un an de zi. Dar care e sucul dumneavoastră preferat? Și dacă vă gândiți acum la sucul dumneavoastră preferat, aproape că salivați. Pentru că creierul dumneavoastră secretă o substanță numită dopamină. Care vă dă o senzație de plăcere. Că de altfel nu l-ați consumat. Sau mâncare dumneavoastră preferată. În momentul în care bei un pahar de suc, te simți mai împlinit, mai satisfăcut. O nevoie este împlinită. În momentul în care bei un pahar, nu este nicio problemă, de suc. Sucurile din ziua de astăzi sunt foarte toxice, foarte, foarte multe, mulți produci toxice au în ele. Dar când îl bei pe al doilea tot de plăcere, pe al treilea tot de plăcere, lucrurile se complică. Nu mai sunt așa de simple. Dar ciudat este, știți, care lucru, că ne face plăcere. Orice uh, substanță care dă dependență, și am trecut printr o dependență ușoară, ar spune unii, cea de pepsi. Dă dependență. va trebui să mă credeți pe cuvânt. Cantitatea pe care o consumai ieri, corpul se adaptează, de ce vorbeam mai înainte, se adaptează și nu mai ajunge un pahar. Îți trebuie mai mult. Așa se întâmplă. Așa este procedeul cu privire la cei care ajung dependenți de droguri. Ia o doză, se simt foarte bine, cantitatea de dopamină și chiar de serotonină din Secretată de creier crește și oamenii să se simt bine. Și iau o dată și dacă te simți bine, ce faci? Mai e o dată. Cei care au alcool, iau un pahar, dacă se simt bine, ce fac? Mai iau unul. Dacă se simt bine, ce fac? Mai iau unul. Dar pentru că creierul se adaptează, ceea ce ieri ți-a ajuns, mâine nu-ți mai este suficient ai nevoie de mai mult. Pentru că, am spus mai înainte, corpul nostru se adaptează. Fie că e vorba de lumină, fie că e vorba de zgomot, fie că este vorba de anumite substanțe pe care le consumăm. Ei, pe principiul acesta, consumismul care ne înconjoară prinde foarte mulți oameni. Și Scriptura ne dă un îndemn și spune că nimic nu trebuie să pună stăpânire pe trupul nostru. Și dintr-o dată, datorită Procedeilor care există sau a, a, felul în care Dumnezeu ne-a făcut să funcționăm, ne trezim robiți, stăpâniți de anumite lucruri. Unii de alcool, alții de tutun, alții de droguri. Și veți spune acum, cumva, nu-i niciuna din, niciuna, nu am, nu, nu, niciuna din a, problemele astea. Dar nu este doar asta. Nu doar substanțele dau dependență. Mass media de dependență. Banii de dependență. Materialismul de dependență. Unul din cei mai bogați oameni planetei, euh, Rockefeller, a fost întrebat de un ziarist și probabil ați auzit incidentul acesta. Domnule Rockefeller, câți bani vă mai trebuie ca să fiți fericit? Ca să fie de ajuns? Și ce a spus? Încă un dolar. Și gândiți-vă că este cel mai bogat om al planetei. Încă un dolar. Și după dolarul ăla, și ce îi mai trebuie? Încă unul. Și după ăla, știi ce mai trebuie? Încă unul. Și de ce? Pentru că nu doar substanțele dau dependență. Nu doar substanțele dau dependență. Oamenii se obișnuiesc cu anumite lucruri și lucrurile respective, îi stăpânește. Spuneam mai înainte că avem o dezbatere serioasă și uh, analizăm mereu problema asta în media, cum să facem oamenii să nu mai fie atât de plictisiți la biserică. Și mă gândeam la ce îi face pe oameni să ajungă deja plictisiți la Casa Domnului. Mă uitam la psalmiți că spunea, mă bucur când mi se zice, haide la Casa Domnului picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalim. Mă gândesc la vremurile care n-au apus de mult, în care uh, tata, mama și îmbrăcau copiii, dar nici măcar nu trebuiau să-i mai îmbrace, că copiii își luau ce... Când auzeau că e de mers la biserică, dacă era iar nu-și să săniuța după ei, se duceau cum puteau, se duceau la biserică, pentru ei acolo era locul în care socializau, locul în care se simțeau bine. Uh, îmi amintesc perioada în care am fost tânăr și nu-i foarte departe, perioada în care eram necăsătorit, că tânăr încă mă consider, în care ne strângeam la biserică, să repetăm cântările, nu făceam noi cine știe, ce studii biblice, Aurora, Magda, care mai sunt fetele pe aici, Nelu, Filu, ne adunam și abia așteptam, parcă să vină vinerea. Da, vinerea, sâmbătă ne adunam, abia așteptam. Ei bine, mă gândeam la tinerii pe care avem în mediaș, poate aici e altfel, dar momentul în care este vinerea, când ei au programul lor, trebuie să ajungă doi și să înceapă să sune. Tu nu vii, dar tu nu vii, dar hai și tu, dar hai și tu. Și vin și câteodată sunt invitați să uh, le aduc cu un gând și știți cum Sunt așa de energici de uite așa stau. Să mai uită la telefon, moi de n ce face cu ei. Dragii mei, cum sunt o fire mai analitică, mi-am mi pus întrebări. ce face pe tini să vină așa la biserică? ce face pe cei în vârstă să vină așa la biserică? Cine le suge energia, dragime? Cine ne trage energia din noi? Pentru că ceva ne trage această energie din noi. Oamenii care dezvoltă dependențe nu se mai mulțumesc cu puțin. Dacă, de exemplu, au luat un pahar de vin și a devenit dependent cu următorul și următorul, a ajuns la băuturi mai tari. În momentul în care îi dai doar vin sau doar bere, omul ăla nu mai simte mai mic, trebuie să combină, să facă din ce în ce combinații mai tari și mai multe substanțe acolo. Și de ce? Pentru că nu mai ajunge. Deși la început, berea pe care o consuma era plăcută, era tare, deja îi dădeau bujorii în obraj. Deodată este apă de ploaie. În momentul în care frații și surorile vin la biserică, de foarte multe ori știți de unde vin. Ce-au făcut duminica frații din Charleroi înainte de a veni la biserică? Duminica asta. Poftim? Doamne ajută, dar mai de, mai de dimineață până să vină la biserică. Nu cred că asta în numai în rugăciune. Ah, un frate a zis-o una din părți. Este adevărat așa asta. Dragii mei, de obicei, cel puțin la noi, la și făcând un sondaj printre frați și printre surori, vreau să vă spun că marea lor majoritate, înainte de a veni la biserică, s-au uitat la televizor. Au stat și s-au uitat. Nu știu la ce, nu, nu sunt împotriva televizorului, în fine. Dar s-au uitat la televizor. Da, programe creștine, Doamne, ajută, dar vă zic eu și despre alea cuși. Au venit de la televizor, la biserică. Și la biserică, cum este atmosfera față de cea de la televizor? Plictisitoare, vă spun eu. Când te uit la televizor, basul bas, ritmul e rit, reflectoare, culori, se schimbă imaginile foarte repede și ne ține într-o stare de excitare mentală permanentă. Sunt lucruri care sunt gândite foarte bine. Să nu vă închipuiți că companiile astea de televiziune pe care, la care sunteți abonați, Uh, dau așa uh, emisiuni doar așa ca să, pe abonamentul ăla pe care îl plătiți dumneavoastră, știu de 5 euro sau de cât, cât aveți dumneavoastră abonamentul, doar așa pe 5 euro, uh, ele își scot banii ca să vă uitați dumneavoastră acolo și să simt bine. În spate sunt mecanisme foarte complicate ale viacului acestuia. Și mass media ne dă dependență. De ce, de exemplu, ajung oamenii să se bată pentru posturile de televiziune? Ba nu că realitatea e mai bună, ba nu că B1, ba nu că a, care mai era, OTV-ul, ăla au fost închis. Toți frații de la mine, din biserica aia de la satul unde slujesc, când venea la biserică, OTV-au înveau în gură și când plecau, tot otv avea un gură. De ce? Pentru că dă dependență. Dragii mei, când vii la biserică dintr-un mediu foarte excitant, nu poți decât să caști. Pentru că oricât s-ar strădui pastorul, oricât s-ar strădui uh, prezbiterii, oricât s-ar strădui cei care cântă, nu vor putea să facă show-ul cu care îl fac cei la televizor niciodată. Și nici nu este locul în care să faci show și spectacol. Dar ce se întâmplă? Mintea noastră s-a obișnuit, obișnuit la starea aceea de excitare nouă. Și în momentul în care venim la casa lui Dumnezeu, cântările ne par plictisitoare. De ce? Dacă le comparăm cu cele care există pe televiziune, sunt jalnice. Pentru că oamenii care cântă în biserică, puțin dintre ei sunt profesioniști. Puțin dintre ei au orchestrația și sculele pe care le au cei de la televiziune. Puțin dintre ei au machiajile acelea. Nu vor putea niciodată să se ridice la acel nivel. În consecință, eu care sunt un fan al posturilor de televiziune, fie ele și creștine, când vin la biserică, mă voi plictisi. Inevitabil și asta nu pentru că vreau eu asta pentru că nivelul de dopamină din creier este la un nivel înalt în momentul în care mă uit la televizor și când vin aici, stimulii pe care îi primesc, nu mai creează aceeași cantitate de uh, dopamină creierul meu și dragii mei, în momentul în care venim în biserică venim deja plictisiți spuneți-mi câți dintre dumneavoastră se ridică din fața televizorului cu bucurie să meargă la casa lui Dumnezeu să spună Oh, m-a televizor. hai să merg la casă, domnule. Mulți oameni îmi spun, frate, eu stau la televizor așa ca să mă odihnesc. Dar o altă întrebare pe care o pun este, câți dintre dumneavoastră v-ați culat -o odihniți din fața televizorului? De obicei, când se pune omul în fața televizorului și spune: spui, mă, hai să mai facem cu tare lucru în bucătărie, mai spun soțiile la soț. Zici că se ridică colosul din Rodos, așa de greu și se sucește, și până pornește, dar până să pornească, da, hai că facem mai încolo, dar chiar trebuie, da. Știți de ce? Pentru că televizorul, și mass media în general, pune mintea în repaus. Te duce într-o stare hipnotică. Și asta este dovedit științific. Nu spun uh, lucruri senzaționale, lucruri care se impresioneze. Este dovedit științific. În momentul în care te uiți la televizor, creierul, este bombardat cu unde alfa și intră în de lentoare. Știți de ce? Pentru că în momentul în care creierul meu este într-o astfel de stare, poate să intre în mintea mea aproape orice. Partea filtrelor din mintea mea este coborâtă și informațiile care vin prin mass media intră toate fără să fie filtrate deloc. În mintea mea. Vă dau un exemplu. Copiii, aproape fiecare din voi, lăsați într-o cantitate mai mică sau mai mare să uite la desenii animat. Cum se comportă copiii voștri în momentul în care le închideți desenele? Sunt așa de fericiți și te strâng în brață? Eu vă spun ce fac ai mei. Aproape sunt în stare să mă bat. Și sunt numai atât atângi. Sunt foarte necăjiți și supărați că le-am oprit desenele. De ce? Pentru că erau fericiți la desenii animat. Pentru că cei care au făcut desenele respective le-au făcut ca să-i facă fericiți, deci ca să-i facă să rămână acolo, să se întoarcă acolo. Același lucru se întâmplă și cu tine, și cu tine, și cu mine. Când stau la televizor, scopul lor este care? Să mă duc mai repede să închid televizorul, nu? Nu! Scopul lor este ca eu să stau cu ochii boldiți, lipiți de ecranul acela. De ce? Câștigă ceva? Sigur că da. Câștigă. Reclamele sunt făcute foarte bine. Uitați-vă numai ce se cumpără când apare o anumită reclamă, bine plasată, cu timp înainte, ce se cumpără de prin magazine. Se rupt rafturile la magazin. Dragii mei, toate lucrurile acestea ne stăpânesc. Și Scriptura ne spune clar, nimic să nu ne stăpânească. În afară de Dumnezeu, de Duhul Dumnezeu, să nu avem un alt stăpân, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu fie nimeni pe primul loc în viața noastră în afară de El. Dacă venim în biserică, <coughs> deja am văzut un frate, dar cu el îmi permit că îl prind de căscatul înseamnă că mă apropii de final, am predicat o oră. Dacă ne uităm la biserică, oamenii se plictisesc. Odată se pune factorul acesta al nostru, de acasă, ce facem, de unde venim, din ce mediu venim, și nu neapărat că vă uitați duminica la televizor, că vă uitați și în timpul săptămânii. Mă miră că oamenii seara, după ce vin rupți de de la servici, mai au uh, energie de investi și în televizor. E, e ciudat pentru mine lucrul ăsta, dar eu am anumite părți ale mele, rele dumneavoastră aveți pe ale din, voastră, din voastră, fiecare cu păcatele lui. Mulțumesc Domnului că n-am -am, crucea altuia de dus, o am pe a mea. Slavă Domnului pentru asta. Dragii mei, în momentul în care venim la biserică, odată venim cu ale noastre de acasă, cu uh, pretențiile noastre, cu starea noastră de excitare mentală, la asta se adaugă și factorul de aici din biserică. Uh, nu știu... Fiecare din bisericii care, din țară și din diaspora, are anumite rânduiele, anumite reguli care există acolo și Dumnezeu a vorbit celor care sunt însărcinați cu conducerea bisericii respective și așa a lucrurile. Însă, la noi, în Mediaș, s-a observat problema aceasta. De fiecare dată când este lipsă de organizare, și nu se știe ce urmează, cine cântă, cine predică și ce se întâmplă în biserică, oamenii se plictisesc. În momentul în care există frați care nu își cronometrează ceasul și trece jumate de oră, trei sferturi de oră, o oră, oamenii deja sunt plictisiți, vor să plece acasă. Odată că este factorul meu personal al celui care stau în bancă, la asta se adaugă lipsa de organizare și de uh, organizare bună. Apoi se mai adaugă nepregătirea unor frați. Și eu sunt în privința asta, sunt foarte dur. Uitați-vă, mie nu mi rușine, sunt unii care condamnă asta, eu îmi scriu predicile toate, ca coadă. Îmi scriu predicile toate pentru că stau înaintea lui Dumnezeu și mi le fac. Sunt oameni care vin și n-au avut nu știu cum să zic, Responsabilitatea, n-au avut înțelepciunea să stea înaintea lui Dumnezeu pentru mesajul pe care l-au de adus. Și lucrul acesta, dragii mei, se observă. Vă spun un secret. Cei care n-au de făcut nimic în biserică, văd totul. Cei care n-au activitate în biserică, văd totul, dragii mei. Sunt cei mai buni critici. În momentul în care eu vin nepregătit la biserică, greșelile știți cine mi le vede? Mi le vede el și păstorul, ăsta e foarte, foarte bine documentat și cu teologia în sânge. Dar cel mai bine mi le văd mătușicile de pe ultima bancă de acolo, moșnegei de pe ultima bancă de dincolo, oamenii care nu fac de obicei nimic. Aia văd toate greșelile. Dar eu sper, eu sper ca să nu mă observe nimeni că nu m-am pregătit în ziua aceea. Dragii mei, odată că mă vede Dumnezeu și sunt responsabil în fața lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt, atenție, nefolositor pe care îl rostesc. Și a doua oară, chiar dacă cred eu că sunt deșteptul lumii și pot să încheg o predică pe loc, oamenii din biserică mă vor citi. Chiar dacă nu conștient, inconștient, eu le transmit mesajul meu că nu știu ce-i cu mine, că n-am citit cuvântul lui Dumnezeu și că nu m-am pregătit. Asta aduce mare plictiseală în biserică și asta face pe oameni, uite așa să facă, de un picior pe altul, când se gata biserica să plecă acasă. Dragii mei, dragi frați care slujiți în biserica asta, să vă ferească Dumnezeu să veniți la casa Domnului, să slujiți fără să vă pregătiți înainte. Odată suntem responsabili în fața lui Dumnezeu și a doua oară suntem responsabili în fața fraților noștri. Apoi... necunoașterea Scripturii. Oamenii care predică sau oamenii care ascultă predici și nu cunosc Scriptura, se plictisesc la casa Domnului. Știți de ce? Pentru că dacă nu știi Biblia, ce spun frații aici, ce se pare, poate cântecul mai merge, mai ales dacă are un pic de bas, un pic de mișcare, merge. Dacă dă organ un pic mai tare, chitară o pișcă un pic mai mult, merge. Totul e bine, până ajunge omul la Predică Și la predică, marea majoritate a cu copii ies, frații de pe ultima bancă se plimbă pe afară. Sunt un anumit grup de critici care stau, o și urechi, se vadă unde au greșit, ce au spus, ce nu știu ce. Și foarte puțini oameni ascultă predicile ca din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, cunoașterea Scripturii ne scutește de plictisială. Nu știu cât dintre dumneavoastră, sincer, în inima dumneavoastră, spuneți când plecați de acasă, mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Vreți să vă fac o mărturisire? Eu nu spun de foarte multe ori. De foarte multe ori mă duc la biserică pentru că trebuie să mă duc. Mă duc la biserică pentru că... Ce vor zice frații? Mă duc la biserică pentru că, dacă nu mă duc eu, nu are cine să pornească toate... Proiector, sunet și lucrurile alea. Mă duc la biserică pentru că e un eveniment important și că e un eveniment important Teotr o să fie musa acolo, că dacă bubuie ceva trebuie să știi de un lei. Mă duc la biserică pentru că, că n-am mai fost de mult. Dragii mei, de foarte multe ori mă găsesc în postura să nu pot zice mă bucur că mi se zice haidem la casa Domnului. Și asta o spun cu privire la mine. Câți dintre dumneavoastră ați putea spune. În duminica, când veniți la biserică, sâmbătă, miercurea, când aveți dumneavoastră, nu le știu exact, mă bucur că mi se zice, haideți la Casa Domnului. Câți dintre noi am putea să spunem afirmația aceasta? Și totuși, omul acesta lui Dumnezeu se bucura și abia aștepta să se ducă. Nu vă cer multe, dați ceasul înapoi cu vreo 15 ani în urmă. Și gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră cum era unde dumneavoastră la biserică dacă așteptați sau nu așteptați, dacă vă bucurați sau nu vă bucurați să mergeți la casa Domnului. Ce se întâmplat atunci? Și aproape fiecare din voi ați putea spune, abia așteptam, mă bucuram. Să nu vă potriviți tipului, viaului acestuia, spune Scriptura. Ce înseamnă să te potrivești chipului viacului acestuia? Să te lași dus de mass media de bani de substanțe de mașini de bunuri să te lași copleșit în mintea ta ce se întâmplă? nu îți mai place la casa lui Dumnezeu dacă te potrivești chipului veacului acestuia casa lui Dumnezeu devine plictisitoare în momentul în care ne potrivim chipului viacului acestuia Și de ce? pentru că Domnul văzdu puterii văzduhului, Domnul viaului acestui acestuia, știți ce vrea? Să nu vii la casa Domnului. Sau bă, nu, te lasă, te lasă să vii. Dar știi ce să faci la casa Domnului? Să te plictisești. Când vii acasă să ai numai... Bă că l-au făcut așa, bă că nu se mai termina astăzi, bă că... La noi la biserică, la media și-am hotărât un lucru și tare, tare bine oprins. Să terminăm la noi biserica seara de la 6 la 8 să terminăm întotdeauna la 8 fără 20 cel târziu. Și vreau să vă spun că a crescut prezența la biserică seara cu aproximativ 40%. Veneau dimineața și nu mai veneau seara. De ce? Pentru că în momentul în care a crescut gradul de disciplină, de ordine, și aici este un aspect foarte important, când vă uitați la televizor cum sunt programele? Știți ce vine? Ce emisiune urmează? Unii dintre voi aproape pe știți la ce emisiune, oră e emisiunea aia, când, în ce zică, în care parte e aia. Dar de multe ori când venim la biserică, habar n-avem ce o să fie în ziua aia. Mulți oameni numesc asta har. Mă îndoiesc că este har. Dezorganizarea niciodată nu va fi har. Dar există situații, există biserici, am fost în biserici în care am stat multă vreme în biserici, pe sate, în zona mediașului a Sibiului, în care oamenii numesc har chestia asta. Dragimei, în momentul în care este organizare, mă fascinează întotdeauna că mă uit la construirea templului. Cum știa fiecare ce rol are, știa cine face aia, cine face aia, care lungimea, care e lățimea, ce substanțe se folosesc, ce materiale, se folosesc, totul era detailat la milimetru. Mă fascinează exactitatea cu care Dumnezeu lucra. Și asta o transmit. Uh, oricăror oameni care sunt implicați în, în uh, activitatea de coordonare a bisericilor. În momentul în care venim la biserică, dacă vrem să scăpăm de plictiseală, primul lucru este să oprești televizorul. Dragii mei, pentru numele Domnului Iisus Hristos, măcar duminica nu vă uitați la televizor. Pentru numele Domnului Iisus, măcar duminica nu vă uitați la televizor. Nu vă spun să-l dați afară din casă, fiecare... Face când Dumnezeu iluminează mintea, pentru că spune Scriptura că noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și dacă îl ascultăm, cred că Duhul lui Dumnezeu ne, ne spune fiecare din noi ce să facem. Dar pentru numele lui Dumnezeu, măcar duminica, faceți un experiment o lună de zile și nu vă uitați la televizor. Și veți vedea cum se schimbă atmosfera din biserică duminică seara. Garantat se schimbă, sute la sute, n-am nici cea mai mică îndoială. Se va schimba categoric atmosfera. Știți de ce? Pentru că măcar duminica, nu ne excităm mintea cu tot felul de informații corozive, cu tot felul de informații toxice. Tot ce vine prin mass media este toxic. Dragii mei, credeam într-un timp că măcar canalele creștine trebuie urmărite. Îmi pare rău să o spun, nu. Nu pot să urmăresc nici canalele creștine. Nu mai pot să le urmăresc. Și de ce? Pentru că a devenit spectacol, a devenit... Deci nu este diferență față, când vezi același stil reflectoare, lumini, jocuri de lumini, schimbări, uh, pune accentul pe fața omului, pe cercei, pe, pe decolteu nu insistă ca celelalte, că noi suntem așa mai smerit puțin, dar scoatem în evidență alte lucruri ca să compenseze. Dragii mei, mass media, fie, ea, fie că este ea creștină, va da dependență. Singurul lucru cu care eu sunt de acord sunt cărțile, cititul, cât de mult citi se poate. Cu asta în frunte, cu asta în top. Și radio -ul. Ca și mass media, accept radio sunt... pot să filtrez. Nu sunt forțat să înghit informații pe care nu le știu. și ce se întâmplă? Când te uiți la un videoclip, sunt transmise pe minut aproximativ 60.000 de cadre. Poate mai mult. 60.000 de cadre. Câteodată, într-o secundă, intră undeva la clipurile bine făcute, într-o secundă se strecoară în mintea noastră undeva la 600-800 de imagini într-o secundă. Nu ai cum să le vezi. Nu ai cum să le filtrezi. Este imposibil. Poți să fii tu deșteptul lumii sau eu. Nu ai cum să le filtrezi. Și toate intră aici. Și venim și spunem, Doamne, dar de ce nu mai am eu plăcere de cuvântul Tău? Dar de ce nu mai găsesc atâta satisfacție în rugăciune? Și de ce? Pentru că este toxic aici. Este gunoi. Trebuie să dai la o parte gunoiul. trebuie să. Când vii la biserică să-ți liniștești Duhul, să-ți liniștești mintea, să vin în comuniune cu Dumnezeu, nu mai poți, pentru că e gunoi sus și gălăgie. De unde? Tu ai zis că te-a uitat, te-a uitat doar la știri, doar la fotbal, doar la aia. dar intră o grămadă de gunoaie, tone de gunoaie. Și nu ai capacitatea să-ți faci curățenie, nu ai. Poți să fii tu cel mai pocăit om din biserica aceasta, când te uiți la televizor, nu poți să filtrezi toate informațiile pe care le primești. Așa e făcută mintea. Și ce ai văzut ieri îți ajungea și ce, ce ai văzut ieri nu-ți mai ajunge astăzi. Ce vezi mâine nu-ți mai ajunge pe mâine. Primul pas este să opriți televizorul și atenție și calculatorul. De el nu mai iau în seara aceasta că nu am timp. Deja a trecut o oră și 20 de minute, mai am puțin. Al doilea pas este să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă poate cineva în mintea ta și a mea să facă curățenia, acele este Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva nu poate să facă curățenie. Sunt unii care meditații, feng shui, decor, nu știu ce, zero. Când este vorba de curățirea minții, numai Dumnezeu și sângele Domnului Iisus Hristos poate să o facă. Și, dragii mei, dacă vreți să scăpați de plictiseală, duceți-vă acolo unde e plictisială. Duceți-vă la casa Domnului. Unii se plictisesc să citească cuvântul, stai cu cuvântul în mână. Și cere lui Dumnezeu să-ți facă curățenie în minte. Amin. Pentru că dacă nu face Dumnezeu curățenie în minte, nu vei înțelege cuvântul, vei citi și îți va părea neinteresant, plictisitor. De ce? Normal, când citești un text, este un text și atât. Când te uiți la televizor, este o, o sumă de informație. Ce să alegi? Normal, ceea ce te satisface mai mult. Pasul 3. Ieși afară. Nu ești în biserică, încă n am terminat predică. Ieși afară, du-te și fă mișcare. Dragii mei, nu vă lăsați toropiți, pe canapele, în de dumneavoastră, unde Dumnezeu a încăduit un anumit grad de confort, slavă lui pentru asta, nu vă lăsați duși, târâți de posturile de televiziune ca uh, boul cu veriga în nas. Uite așa. Și pe colo, și pe acolo, și pe acolo. Nu vă lăsați, nu vă lăsați intoxicate creierile. Se numește cică spălare de creier, dar eu cred că să se numește intoxicarea creierului. Nu vă lăsați târâți. Duceți-vă afară, faceți activitate, alergați. Deși mă îndoiesc că nu aveți activitatea afară. Cei care sunteți aici, de obicei trebuie să trageți ca robi. Dar cei care totuși nu au ce să facă, ei bine să iasă. Pasul al cincilea, citește. Ia că asta e prima pe listă. Și ai citit o dată și o mai citești o dată și o mai citești o dată și te rogi, și o mai citești o dată și citești și vă Dumnezeu să vorbească. Și nu numai cartea aceasta. Citește cărți, orice fel de carte. ți îți doarme creierul. Cititul ți l trezește, ți l pune la treabă, îl, îl face activ. Nu mai este puturos, nu mai este leneș. Odată ce citești, poți să înțelegi cuvântul, poți să faci conexiuni, mii de conexiuni, poți să înțelegi Scriptura. Și ultimul pas, trăiește. Oamenii care stau în fața televizorului nu trăiesc. Nu trăiesc, nu trăiesc, cel puțin nu trăiesc viața lor. Trăiesc viața altora. Trăiesc în lucruri ideale. Se uită la televizor și văd vedete, mașini, stare alte chestii, și când se uită în viața lor, văd stare jalnică. să se muncească, Soția lui nu arată nici cum ca cea de la televizor. Bărbatul are și burtă și chelie, deci nu e interesant. Copiii sunt niște râzgâiați și neascultători. Și, și ce face? Se duce unde îi place. Și iar pornește televizorul și stă plictisit acolo aruncat. Nu-și mai trăiește viața. Renunță la viață. Este o formă de sinucidere. Vine acasă de la serviciu și nu stă de vorbă cu soția, nu stă de vorbă cu copiii. Se duce unde? La televizor. Dragime este o formă de a fugi de responsabilitate altcineva stăpânește, Dumnezeu să lucreze în inima mea în primul rând, că eu am spus-o, apoi în inima dumneavoastră. Și ce să facă? Prima dată să facă curățenie. Amin. Și dacă Domnul Iisus Hristos face curățenie în inima noastră, nu ne vom plictisi la casa lui Dumnezeu. În același timp chem pe toți cei care se ocupă de biserica aceasta și orice biserică în care voi merge, să fie foarte responsabili cu ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Organizare, punctualitate, responsabilități delegate, tu faci aia, tu faci aia, cu cât implice oamenii mai mult, cu atâta la scade. Dragii mei, să facem tot ce ne stă în putință, să scoatem, să smulgem oamenii din gheara altuia care poate să-i stăpânească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă dea un an în care apropierea de Dumnezeu, să crească și mai mult să fie un an în care asemănarea dumneavoastră cu Dumnezeu să fie mai fidelă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.